Hautezkunde hauetan, Araba, Gipuzko eta Bizkaiko herritarrak deituak dira. Eusko legibiltzarrak iruro gita ama bostez ditu, hogeita bost provintzia bakoitzeko. Hautezkundeak hilaren hogeita bostean iragango dira. aurten hiru alderdien arteko leia azkar izanen dela aurreikusten da. Alde batetik eusko alderri jeltzaleak inigo urkuju, egungo lehendakaria aurkezten du, eta azken inkestek, alderdi boskatuena izango dela diote. Baina Euskal Herria bilduko hautagaia den Arnaldo Ootegiren inhabilitazioak baita. Elkarrekin podemos aerratuen alderdiak azken hauteskundeetan lortutako emaitza onak hauteskunde ikua luzea izango dela, iragartzen dute. Euskal Herriabilduk aste honetan jakingo du Arnaldo Otegi, hautezkunde hauetan parte hartzeko aukera izango duen ala ez. Elkarrekin Podemos alderdiak Pili Zabala, Josi Zabala, Galek ereldako Euskal Militantearen arreba lehen dakarigai aurkestendu. PSE alderdiak idoiamentia eta Pepe alderdiak orain arte Espainiako osasun ministroa izan den du lehen dakarigai.